Hrvatski radio, obrazovni program.

Lijeto je 365. godine, druga je godina vladanja rimskih careva Valentinijana i Valensa. Ujutro 21. srpnja te godine veći dio rimskog carstva pogodila je prirodna katastrofa.

Najavilo ju je povlačenje mora. Obale sredozemlja postale su suhe. Ljudi su rukama lovili ribu koja je ostala na suhom. Brodovi u luci zaglibili su se u mulju. Posebno su bile pogođene obale Talmacije, Sicilije, Grčke i Egipta. More se vratilo. Rimski povjesničar Amjan Marcelin piše. Strašan fenomen raširio se po cijelom svijetu.

Malo poslije izlaska sunca, nakon što je padala teška kiša praćena grmljavinom i sjevanjem, cijela se zemlja zatresla i počela drhtati. More sa svojim valovima povuklo se, tako da je čovjek mogao vidjeti dotada skriveni bezdan mora i u njemu morska stvorenja koja su ostala zatočena u mulju. Tako su velike planine i duboke doline koje su priroda, stvoritelj, sakrili u velikim dubinama, prvi put ovasjene zrakama sunca. Mnogi su brodovi ostali nasukani.

Kako su ljudi bez straha lutali uokolo po onome što je ostalo od voda i skupljali rukama ribo i slična bića, more, ljuto kako jest, vratilo se i preko kiptećih pličaka jurnulo na otoka i kopno, te sravnilo sa zemljom bezbrojne zgrade u gradovima. Velika količina vode koja se vratila kada se najmanje očekivalo, pobila je na tisuće ljudi. Amian Marcelin piše da su neki brodovi završili na krovovima zgrada,

a neke je voda bacila čak i 4 kilometra od obale mora. Sredozemlje potresna zona i katastrofalni potres u Antici nisu bili rijetkost. Ljudi Antike u tim su potresima uvijek gledali loše znamenje, predznak nečega strašnog. Taj je potres ili najavio strašne događaje ili je izmišljen kako bi se objasnila pojava jedne strašne opasnosti koje će se spustiti na carstvo. A opasnost je dolazila s istoka, iz ogromnih stepa Središnje Azije.

Deset godina nakon potresa, godine 375. na Dunav su došli Ostrogoti ili Istočni Goti. Oni su bili gladni i u strašnom strahu. Carim je dopustio da se nasela u Traki. Onda su upali u ruke lokalnih korumpiranih rimskih činjevnika. Gnjevni zbog postupaka rimskih vlasti, Goti su počeli pljačkati Traki. Devet kolova za 378. ih je u kod Hadrianapolisa pokušala zaustaviti rimska vojska pod zapovjedništvom samog cara Valensa. Rimske legije

Oti nisu bili divljaci, kojima je na pameti bila samo pljačka i paleš. Bili su to poljoprivrednici, koji su obrađivali zemlju svojim selima u ukrajinskoj stepi. Njih su iz tih sela istjerali ljudi, koji su dobili ime prema kineskoj riječi Hiungnu, koja doslovno znači robovi. Ali riječ zapravo značuje sve nomadske narode koji su se rojili oko granica Kine. Jedan od tih naroda krenuo je prema zapadu. Njegovo seljenje izazvalo je stravu.

Kvoti su živjeli u stepama današnje Ukrajine. Najveći broj njih bio je naseljen na obalama crnog mora. U tom području od drugog do petog stoljeća svala je takozvana kultura iz Černjakova, koja je dobila naziv po selu u današnjoj Kijevskoj oblasti gdje je pronađeno veliko arheološko nalazište. Kultura iz Černjakova temeljila se na poljoprivredi. Peter Heather u Kembridgeskoj antičkoj povisti piše...

Sela su se nalazila u blizini vode, oko velikih rijeka i riječnih dolina u tome području. Neka od bila su velika. Najveće od njih, ono u Budeštiju, pokrivalo je područje od 35 hektara. Na drugoj strani mjerila bila su sela poput Petrikanije, koje je imalo samo 2 hektara. Dokazi jasno pokazuju da je stanovništvo tih sela živjelo od mješovite poljoprivrede. Veliko prvenstvo davalo se žitaricam. Najvažniji usjevi bili su pšenica, ječam i proso.

Raž, zob, grašak, žirevi i konoplja također su se uzgajali i želi. Poseban je napor uložen u držanje životinja. Kosti stoke su najčešće među životinskim ostacima, ali držali su i ovce, koze, zajednost nešto svinja i konja. Lov nije bio ništa više od dopunskog izvora hrane.

Prema legendi, Goti su došli iz Južne Skandinavije. U tri broda pod kraljem Beringom oni su se iskrcali na južnoj obali Baltičkog mora gdje su porazili vandale i tamo se naselili. Rimski povisničar Tacit napisao je da su se Goti isticali po ukruglim štitovima, kratkim mačevima i povjernosti prema svom kralju. Pod filmerom, petim kraljem nakon Beriga, Goti su došli do Crnog mora. Tijekom 3. stojeća Goti su često ratovali s rimskim carstvom.

Car Aureljan je morao zbog toga napustiti Daciju, provinciju preko Dunava, jer ju nije mogao braniti od gota. Oni goti koji su se naselili u području između Dunava i Dnjestra dobili su ime Vizigoti ili Zapadni goti. Oni koji su ostali živjeti u Ukrajini nazivali su se Ostrogoti ili Istočni goti. Oni su stvorili Veliko kraljevstvo koje se prostiralo od Dona do Dnjestra i od Crnog mora do Močvora Pripjat u današnjoj Južnoj Bjelorusiji.

Semu tome došao je kraj oko 370. godine, kada je s istoka došla sila, čije pripadnike ovako opisuje rimski povjesničar Amijan Marcelin. Oni rastu bez brada i prema tome i bez ljepote, poput eunuha, iako imaju čvrsto srasle i jake udove i mesnate vratove. Velikog su rasta i krivonogi, tako da ih se može zamisliti kao dvonožne zvijeri ili kao krupne figure koje su isklecane sjekirom.

Oni sigurno imaju oblik ljudi, bez obzira na to kako neotasanu vanjštinu imali, ali su toliko sirovi da ne trebaju ni vatru, niti dobro začinjenu hranu, već žive od korijenja biljaka koje pronađu u poljima ili od napola sirova mesa bilo koje životinje, koje samo zagriju tako što ga stave između svojih bedara i leđa svojih konja. Nikad se ne pod kuće s krovom, već ih izbjegavaju kao što bi obični ljudi izbjegavali grobnice.

Među njima se čak ne može naći kolibe pokrivene trskom, oni lutaju uokolo. Kreću se po planinama i šumama i navikavaju svoje tijelo da od koljevke podnosi studen glad i žeđ. I čak i kada su kod drugih naroda, oni nikada ne ulaze u kuće, osim ako ih na to ne natira neka velika sila.

Rimljani su se do tada susreli s nizom opasnih naroda. Goti su za susjede imali Alane, nomadski narod koji se bavio uzgajanjem konja. Za Alane Marcelin piše da im je vrhunska sreća izgubiti život na bojnom polju, umriti od starosti ili nesretnim slučajem sramota i kukavičluk. Rimske legije i gotske vojske bile su opasne i ubojite vojne formacije. Jedni i drugi imali su dugo iskustvo ratovanja s opasnim protivnicima, ali ih ništa nije moglo pripremiti na ljude koji su dolazili s istoka.

Ili, kako to Amijan Marcelin piše, sobala zamrznutog oceana. Amijan Marcelin ih ovako još opisuje. Nose odjeću od grube tkanine. Poneki komad odjeće im je od koža poljskih miševa. Nemaju posebne odjeće za van i za kuću. Nakon što prebace tuniku preko vrata, nikadi više ne skidaju sa sebe, bez obzira na to kako iznošena bila. Tek nakon dugog propadanja, ona postaje tako poderana da se raspadne u komade.

Pokrivaju glavu okrugnim kapama, sve čupave noge pokrivaju jarećim kožama. Njihova obuća ne radi se po kalupima, već je tako velika da ih ona ometa u slobodnom hodu. Zbog toga oni nisu pripremljeni za pješačke bitke, već su skoro uvijek na konju. Njihovi konji izobličeni su, ali čvrsti. Ponekad na njima jašu poput žena kad žele nešto dobro napraviti. U cijelom tom narodu nema osobe koja ne može cijeli dan i noć ostati na konju.

Na leđima konja oni kupuju i prodaju, jedu svoje meso i piju. Oni počivaju na uskim vratovima svojih konja i tamo se odaju snu tako dubokom da u njemu mogu uživati u svakoj vrsti snova. Ljudi koje ovako opisuje Amian Marcelin su Huni. Ime su dobili od kineske riječi Hiung Nu, koja je značavala nomadske narode koji su se nalazili izvan granica Nebeskog carstva.

U njihovom podrijetlu ne zna se puno, možda su podrijetlom od naroda koji je u prvom stoljeću izašao iz Mongolije. Gotski pisac Jordanes, pisac glasovite povijesti gota pak tvrdi da su Huni nastali kao proizvod veze između Gotskih vještica i nečistih duhova. Jedna je stvar jasna, Huni su bili nomadi. Goti i Rimljani su pak bili ljudi koji su živjeli na jednom mjestu. Teme njihovog opstanka bila je poljoprivreda.

Oko godine 370. huni su krenuli na zapad. Ispred njih su bježali svi. Ratoborni alani su se nakon poraza nastali skloniti što dalje od huna. Oni su se zaletjeli u zemlju gota. Goti su se, pak praćeni alanima, pokušali skloniti u Rimsko carstvo. I poput domina koje padaju, jedan po jedan narod i država nestali su s karte

u sve obi naroda koji su potaknuli huni nestaće Rimsko carstvo i stvorit će se nova Europa, Europa srednjeg vijeka. Bi je to samo jedan od trenutaka kada su nomadski narodi promijenili povijest. U sljedeće dvije emisije, povijest tvrtkom govorit ćemo o sukobu nomada i poljoprivrednika i o tome kako je taj sukob oblikovao povijest. Naš sugovornik je profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Mi možemo govoriti u ovim nekim modernim vremenima, odnosno bolje rečeno ako krenemo od onih najstarijih vremena čovjeka, dakle tog paleolitičkog čovjeka ili pračovjeka, onda možemo reći da je on sasvim sigurno bio nomad. Naime, s jedne strane, neko ko živi od sakupljanja i živi od lova, njegov prostor

preživljavanja je daleko, daleko veći nego nekog današnjeg modernog čovjeka. Ne se govori da oko 250 kvadratnih kilometara prostora može tek zadovoljiti populaciju od 10 ljudi da bi se prehranili kontinuirano, da se nesele izvan tog prostora. Naime, kad govorite tome 250 kilometara, to tome je negdje 16 puta 16 km To je već dovoljno veliki prostor da vi odete. Zamislite od Velike Gorice gore do Slemena, pa onda negdje od

zaprešića do sveta tako jedan veliki prostor je jedva dovoljan da se prehrani 10 ljudi. Ako se populacija poveća na 12, 14 ili 20, onda sasvim sigurno taj prostor nije dovoljan jer oni sve što imaju tu izlove bez ostatka. Prema tome nema rezerve koja će se razmnožavanjem populacije povećati da biste vi imali onda prehranu za sljedeću godinu. Dakle, morate se pomicati. Zato su od spilje do spilje selili se i tako kretali se. Naravno,

kad govorimo o zemljoradnji, kad govorimo o stočarstvu, onda je tu ipak druga priča. Godine 2001. arheološka ekspedicija predvođena Michelom Bruneom pronašla je u pustinji Djurab u Čadu jednu lubanju.

Pronalazak je bio poseban iz mnogo razloga. U Čadu je trajao građanski rad i vlada obično nije dopustala strancima da idu u taj dio zemlje. Brune je bio ugledan francuski paleontolog, pa je nekako isposlovao dozvolu. dozmolu. Organizirao je francusko-čadsku paleontološku misiju. Čad nije bio mjesto gdje su se otkrivala važna arheološka otkrića. Ona su se obično nalazila u Etiopiji, Keniji, Tanzaniji ili Južnoj Africi. Pronađena Lubanja bila je stara, jako stara

i nije se znalo je li riječ o hominidu ili majmunu. Jan Tattersall u knjizi Svijet od početaka do 4000. godine prije Krista piše. Vjeruje se da je Lubanja stara oko 6 do 7 milijuna godina. Sahalentropus chadensis, kako je Lubanja nazvana u čast mjesta gdje je nađena, iznenađujući je kada je u pitanju njegova morfologija. Da dam neki kontekst,

kada uspoređujete lubanju čimpanze s čovjekovom lubanjom, prvo primijetite da je kod ta dva bića odnos između kostiju lica i kosti u koje čuvaju mozak posve drugačiji. Kod čimpanze, kosti lica su velike i isturene prema naprijed i imaju veliku vilicu i zube. Prema tom dijelu lubanje, kosti koje čuvaju mozak su male. Kod ljudske lubanje, maleno, plosnato lice i vilica ugurani su ispod velikog i na balon nalik dijela lubanje koji čuva mozak.

Prema tim primjerima, tropus je posve čuven. Njegovo je lice masivno, ali plosnato, s čudnom modernim izgledom, dok je njegov maleni dio lubanje koji čuva mozak posvenalik na majmunov. Ima malene pseće zube. Zadnja odlika lubanje je velika rupa u donjem dijelu, kroz koju je kralježnica povezana s mozgom. Kod vrsta s uspravnim hodom, ta se rupa u pravilu nalazi ispod lubanje. Kod životinja koje se kreću na četiri noge, ona se nalazi u stražnjem dijelu lubanje.

Sahelantrop u svojom mjestu u nije jasno je li on zajednički predak čovjeka i majmuna je li on najraniji predak čovjeka ili je on povezan i s ljudima i s majmunima ali nije njihov predak jedno je sigurno to je najstarija dosadnađena lubanja jednog hominida dugo se vremena smatralo da su najstariji hominidi takozvani australopiteci riječ doslovno znači južni majmun

Najstarija australopitakova lubanja datirano je u razdoblje zadnje polovine kasnog miocena ili u vrijeme prije 5,3 milijuna godina. i tropus i australopitecini su hodali na dvije noge. Prvo stvorenje, koje je nazvano Homo, naš izredni predak, pojavio se u Africi prije otprilike 2 milijuna godina. Dobio je ime Homo habilis, spretni čovjek, imao je veći mozak i smanjene zube.

Pored ostataka homo habilisa, pronađeni su grubo obrađeni kameni predmeti. Bilo je to prvo ljudsko ovođe. Drveće je bilo njegovo sklonište i njegova prehrana. Međutim, u onom času kad se klima promjeni tako da polako prestaje rast drveća, suši se prostor i ulazite onda u duboke trave, u savane, jednom više nemate one vrste prehrane, nemate onu zaštitu.

Sad na jednom od onoga što ste bili zapravo na neki način bilje jed jer je eto tako hrana bila vezana uz drvo čovjek je, taj pračovjek je na neki način morao obstati novom prehranom e, nema onoga tradicionalno što je imao

nije bio osposobljen genetski, ono kao što su neke druge životinje, da je mogu lovit životinju, da je mogu zubima je ubiti i onda na kraju jesti. On je primarno, vjerojatno, funkcionirao na taj način da je zapravo strašeći životinje koje su ubile neku životinju

zapravo dolazio do hrane, vrlo često možda i do samih strvina, da bi preživio. Uz to onda skupljao onu biljnu hranu, jer je to mu bila primarna hrana. E sad, kad ste u dubokoj travi, travnjacima, nema tu baš te trave, te hrane koju je on do tada imao.

Prema tome, prilagođavajući se jednom i drugom, oni mijenjaju čak i vilicu, mijenjaju zubalo. Mi imamo očnjake koji nisu očnjaci kao nekakvih ala vuka, lava i tako dalje, ali nismo ni biljo jedi kakvi su goveda i oni preživači, konji ili tako dalje. Vilica koja je bila u obliku slova U, polako ide u obliku slova V kakvi su, dakle, ovi...

Meso jedi, prema tome mogli se reći da smo mi se malo prilagodili iz jednoga u drugo, postoji smo svežderi, eto tako neka vrsta najbliže svinjama recimo i one mogu sve pojesti i zubalo im izdrži da sve može pregristi, razgristi i tako dalje. Meso je uz ribu bilo glavni izvor bjelančevina za hominidem.

Pored mesa, lovina je davala kože za odjeću i obuću i kosti, kopita i rogove, materijal za izradu alat. Do mesa nije bilo lako doći. Naći strvinu ili otjerati životinje od svoje lovine bio je najlakši način dolaska do mesa. Puno je teži bio lov. Homo erectus, uspravni čovjek i neposredni predak Homo sapiensa bio je loš lovac. Lawrence Barnum i Peter Mitchell u knjizi Prvi Afrikanci pišu.

Sposobnost da se sustavno lovi kruk na divljač ima značajne posljedice na strukturu zajednice hominida, jer lobovi, za razliku od pojedinačnih lovačkih izleta, vjerojatno stavljaju veće zahtjeve pred podjelu rada po spolovima. Lov na veliku divljač posao je odraslih muškaraca i uključuje naučeno ponašanje koje je razvijeno kroz vrijeme i prenošeno z generacije na generaciju. Primjeri neuspjeha su česti.

I bez oružja, luka i strijele, strijela s kamenim vrhovima, koje koriste moderni lovci, postotak uspjeha za lako naoružanog lovca i srednjeg Pleistocena je malen. Hvatanje lovine putem duge potjere jest strategija koju je upotrebljavao Homo erectus, koristeći svoje psihološke i anatomske prilagodbe za trčanje na duge staze. Luk i strijela pripadaju tehnologiji gornjeg paleolitika.

Najstari prikazi luka i strele datiraju se u 30.000. godinu prije Krista i mogu se naći u Sjevanoj Africi. Do izuma tog oružja, koje je u svojoj napetoj tetivi skladištilo i uvećavalo energiju mišića, strelca i tako projektilu davalo veliku brzinu i činilo ga preciznim lov je bio i tekako težak. Lovac se morao zadovoljiti samo s kopljem i bacačem koplja.

Luke je ostao glavno oružje sve do 15. stoljeća nakon Kristovog rođenja, kada ga je počelo zamjenjivati vatra na oruđe. Život ranih, lovaca i sakupljača nije bio najpogodniji za društveni razvoj. Uvjeti nisu za obitelj, uvjeti jesu zapravo za...

Teško reći za pleme, jer kao što sam rekao, ako imate više od deset ljudi, onda morate sasvim drugačije organizirati opstanak nego do deset ljudi. Prema tome nije bilo ni, ni oportuno da su zajednice prevelike, jer onda je preveliko kretanje njihovo, godišnje kretanje. Prema tome, ako su i došli do neke razine, vjerojatno su se onda dijelili da bi lakše opstali. Dakle, to su neki rodovi, klan ako hoćete, rod, nekakva zajednica koja naravno

opstaje, štiteći se spiljom, spavajući u nekim zaklonjenim prostorima, pale vatru pred ulazima tako da im neke životinje i ne bi njih ugrozile i tako dalje. Eto to je ono što kako funkcioniraju. E, ima tu naravno čitav niz elemenata e, o kojima možemo govoriti. Možemo reći da vrlo vjerojatno naravno sad ima i puno spekulacija u svemu tome, ali eto sudeći po onim figurinama e, glinenim koje nalazimo iz tih najranijih vremena paleolitičkih vidimo da je zapravo sudov u prvom planu žena.

Naravno, kad govorimo o jednom globalnom opstanku, onda žena je u prvom planu, žena rađa, žena se brine o djetetu i ona zna se da je dijete njezino. Ko je otac u takvom jednom rodu, možda i nije bitno, ali je bitno jedno da taj podnadak za koji se mora brinuti čovjek u početku, bit će njima mirovina u starosti jer će njima omogućiti opstanak,

onda kad sami ne bi mogli loviti. Prema tome, ta briga o djeci o podmatku je kao i što drugih zajednica čopora negdje vidite da se brinu kolektivno o tim mladima da bi opstali jer eto tako oni su u budućnost.

Život hominida bio je težak. Engleski filozof Thomas Hobbes je takav život opisao riječima skotski nasilan i kratak. Ipak u nalazime iz tih vremena mogu se naći dokazi o skrbi za one slabije. Težak život, često na rubu gladi i izumiranja, nije uništio veze među ljudima. Ima jedna spilja, Shanidar u sjeveru Iraka.

Ima paleolitičke nalaze, pa od tih davnih paleolitičkih nalaza, 18 metara slojeva ima, do ovih današnjih vremena gdje se pastiri su nedavno sklanjali unutra, možda i danas nakon istraživanja. Tamo je na jednoj od većih dubina te spilje...

Davno, prije neki 30 godina, 40-ak možda, američka ekspedicija je istraživala i našli su zanimljivu o, situaciju, dakle, e, to je situacija s našim krapincem. dakle, vremenski se podudaraju, to je isti dakle, e, tip čovjeka. Našli su sa čovjeka sahranjenoga, grob je bio, obično mislimo jesu ih sahranjivali ili nisu, dakle, bio je grob, međutim, ono što je bilo fascinantno kod tog pokojnika, da je on imao zacijeljenu lubanju,

i ruke. On je očito doživio nekakvu dosta veliki problem, moguće da se odronio dio spilje, da ga je podrobilo, pa mu je popucali su kosti ruku, nogu i lubanja. Međutim, nekoga je čuvao i držao više mjeseci, jer se nije mogao kretati očito, tako da su mu počeli zacjeljivati udovi, onako kako nisu namješteni bili, ali se kost lako počela srastati u onim uvjetima. Vjerojatno živio u teškim bolovima, ali je živio.

I ono što je najzanimljivije, kako su skupljali peludni prah i spilje svuda da nađu što je, naime, poljeno prah je uvjetima konstantne vlage se očuva, vi iz njega možete rekonstruirati biljni svijet toga vremena. Naravno, u spilju duboko je teško je naći bilo šta, jer eto, ne raste ništa u blizini. Međutim, nešto je čovjek svjesno mogao unijeti unutra i pokazuje se da je jedino na grobu,

u tom vremenu, dakle negdje 40 tisuća godina prije nas, nađen polenov prah od sedam vrsta cvjetova. Svo raste u sedmom mjesecu, cvate u sedmom mjesecu, prema tome možemo reći da je čovjek sahranjen u sedmom mjesecu i da je nekomu položio prije 40 tisuća godina. Dakle, eto, to su neke male, male e, sitničice koje mogu zapravo globalno pokazati odnos čovjeka, preživljavanja, brige o njemu i tako dalje.

Globalno zagrijavanje danas je na zlu glasu, a jednom globalnom zagrijavanju dugujemo postojanje naše civilizacije. U povisti planeta Zemlje bilo je nekoliko ledenih doba. Najstarije je ono iz predkambrijskog razdoblja. To je razdoblje starao oko 570 milijuna godina. Zadnje veliko ledeno doba vladalo je na Zemlji u vrijeme pleistocena, razdoblja koje je trajalo od 1.600.000 godine do prije 10.000 godine.

Za vrijeme tog ledenog doba led je pokrivao oko 30% zemljine površine, danas pokriva oko 10%. Na području današnje Sjeverne Amerike i Sjeverne Europe prostirao se led debeo i do 4 kilometra. Na vrhuncu tog ledenog doba u takozvanom zadnjem glacijalnom maksimumu, koji je trajao otprilike od, od 21.000. do 18.000. godine prije Krista, prosječna temperatura na zemlji bila je niža 20 stupnjeva Celzijusa od današnje.

Prije otprilike deset godina počelo je zadnje veliko globalno zatopljenje. Došao je kraj ledenom dobu. U Timesom arheološkom atlasu piše. Kad je negdje oko deset godine prije Krista završilo ledeno doba, svijet je doživio niz dramatičnih promjena, koje su imale daleko sežne posljedice na ljudske zajednice. Temperature su porasle.

Naravno, otapanje počinje od juga prema sjeveru i kako počinje otapanje od juga prema sjeveru, tako se počinje i ono razvijati ono što zovemo civilizacija. Naravno da je taj prostor juga, odnosno bliskog istoka, puno ranije se oslobodio leda i počeo je jedan drugačiji pogled na život. Naime, imali ste onda i ljetni dio godine, onaj u kome se a, moglo kontrolirano ono što raste i još i bolje kontrolirati nego samo ono što slučajno naraste. Dakle, mogli ste sijati.

Onog časa kad je čovjek shvatio da može sijati, onda je naravno na jednom postavio njivu ispred svoje spilje. Dakle, oni je morao tu svoju spilju ili taj svoj ambijent preseliti u nizinu gdje je imao tu njivu, pa je počinjela prva kuća. Prva kuća nikla je, uz je je nikla druga, treća, pa smo imali naselje, pa eto, da u tim vremenima počinjemo govoriti o civilizaciji. Evo, mi kad smo rekli 8.000 godina to prvo naselje prije Krista na Bliskom Istoku, dakle,

i prostore i Turske i vidim onda tek negdje oko 6.500 godina prve zemljoradnike je na jugu europe oko 6.200 te kod nas i onda im treba 3.000 godina da se prošire negdje do Engleske i Škotske dakle 3.500 godina prije Krista počinje zemljoradnja recimo u tom dijelu prostora, dakle zemljoradnik ide sporo Zašto ljudi ratuju i kada su počeli ratovati?

Prema biološkim teorijama, rat i nasilje imaju korijen u ponašanju životinja i kod životinja i kod ljudi izvor nasilja moguće naći u natjecanju za posjedovanjem, u nametanju stranca, u frustraciji. Dominacija se pak povezuje sa sukobima koji izbijaju zbog pristupa mužjacima i ženkama i nadzoru nad teritorijem zbog hranjenja i raznožavanja. Mnogi nisu uvjereni da te analogije imaju smisla. Psihološke teorije rata i sukoba tvrde pak da su uzroci nasilja u ljudskoj naravi.

Kako bilo, nasilje i rat mogu se pratiti dugo u Problem jedino u tome što se arheološki nalazi mogu tumačiti na dva načina. Azargat u knjizi Rat u ljudskoj povijesti piše. Kamene sjekire, vršci kopalja i vrhovi strijelica imaju dvostruku namjenu, a mogli su služiti i samo za lov.

U nekim slučajevima u kostime je nađeno zakopano nekoliko vrhova strijelice. Naš najstariji primjerak žrtve rata je neandertalac star oko 50.000 godina koji je pronađen s ranom u prsima kojim mu je nanio desnoruki suparnik. Dokazi o ranama na neselimo borbi sve su češći kako se približavamo današnjem dobu.

Dokazi o tim bormama sačuvani su ne samo zbog boljih prirodnih uvjeta, već i zbog činjenice da su ljudi počeli pokapati svoje mrtve. Jedan od najranijih dokaza o postanju ratovanja u tim drevnim društvima nađen je u našoj zemlji, na području Istre, na lokalitetu Šandalja 2. Azergat piše. Na Šandalju 2 pronađena je skupina od 29 ljudi iz gornjeg paleolitika, kojima su bile smrskane lubanje.

Nasilne ozljede nađene su i na grobljima iz gornjeg paleolitika na području Češke i Slovačke. Na groblju nađenom u Gebel Sahabiju u Egipatskoj Nubiji više od 40% tamo pokupanih muškaraca, žena i djece bili su žrtve kamenih projektila. Neki od njih su i više puta pogođeni. Nasilje, sukobi, ratovi postaće dio ljudskog svijeta s tolaskom poljoprivredom. Pa mi imamo zapravo jedan načilni problem kako je nestao onaj stari čovjek

i kako je došao ovaj moderni čovjek, homo sapiens. Međutim, nemamo traga da je baš bio frontalni sukob jednih i drugih. Ako je to i bilo, negdje ostalo je to bez tragova. Nije bilo sahrana u tom smislu. Imamo i drugi problem. Mi, mi vidimo struganje kostiju, ljudskih kostiju kod nas u krapini.

A kako je krapina jedna od najvećih količina ljudskih kosti uopće vremena neandertalca, dakle tog jednog posebnog tipa čovjeka, onda se pitate je li možda bilo kanibalizma među njima. Ako gledate da je isti takav neandertalac bio u sjeveru Iraka, koga su sahranili, onda sasvim sigurno i, i, i donijeli mu čak i sjeća na grob, onda je ovaj, absurdno da se pomisli da je taj isti neandertalac na drugom mjestu bio kanibal i da je

dobio razlog preživljavanja. Ja ne vjerujem u, u takav aspekt, e, jer to zapravo znači uništavati svoju vlastitu zajednicu. To malo koja životinska vrsta radi. Mislim da postoji jedan drugi, jedan ritualni aspekt, a to je da nije čovjek mrtav, kad je mrtav. Čovjek je mrtav onda kad je ogoljen do kosti. Smrt bijela kost, ono što smo se igrali kao djeca kad govorimo onako, to i ne znamo zapravo koji je to simbol. Ali kad se crta smrt, onda ono u bijeli kostur.

Moguće je, mi to imamo nekih dokaza na Bliskom istoku, da jasno vidimo da je čovjek sahranjen i bojane su mu kosti crvenom bojom, dakle da bi brže zaživio, da bi brže niknuo kao i ono biljka koju će niknuti.

Međutim, ovdje kod nas ne vidimo toga jer krapini ne vidimo toga, ali vidimo da je neko strugao kosti. Možda je upravo strugao kosti zato da ga se ogoli do kosti da bi ponov a, zaživio brže nego ovako. Moguće ima i tretman tom crvenom bojom krvlju. Dakle, teško je govoriti i kad vidimo možda tragove nasilja, da li je to baš nasilje samo kao nasilje ili je kao nekakav ritualni a, ciklus koji ide.

Sadnja i uzgajanje biljaka, kako bi ih se kad dozri upojalo, jest možda ključni civilizacijski skok u našoj povijesti. Uzgajanje hrane omogućilo je prehranjivanje većeg broja ljudi. Omogućilo je ljudima da se skrase na jednom mjestu i počnu izgrađivati naselja koje će se kasnije pretvoriti u gradu. U tim gradovima nastaje država, pismo, kalendar, matematika.

Pored uzgoja prvih biljaka, veliki se civilizacijski skok dogodio kada su pripitomljene prve životinje. Prva pripitomljena životinja bio je pas. Kris Carey u knjizi Ljudska prošlost piše. Ostaci pripitomljenog psa starih deset godina nađeni su na arheološkim nalazištima u sjevernoj Europi i jugozapadnoj Aziji.

Analiza molekula DNK sugerira da je to pripitomljavanje staro najmanje 14.000, a možda i 135.000 godine. Pripitomljeni oblik psa razlikuje se od vuka, svog divljeg pretka, kraćoj njušci i modificiranim zubima. Društvena struktura vučijeg čopora pomogla je u pripitomljavanju psa, jer je čovjek mogao zauzeti mjesto predvodnika čopora. Nevjerojatna vjernost psa prema svom gospodaru može se pripisati načinu ponašanja u čoporima njegova vučijeg pretka.

Pripitomljavanje psa za lovca je bilo važno. Pas je pomagao u lovu i obrani nasilja i skupine koja je lovila. Ali pripitomljavanje psa nije bio veliki civilizacijski skok. On će se dogoditi kada se pripitomi divlja životinja kako bi se jela ili kako bi davala proizvode koji se moj pijesti. Prve najvjerojatnije pripitomljene životinje bile su ovca i koza. Kad govorimo o

Stočarima, odnosno o odnosu čovjeka prema životinjama i ono kako iskoristiti te životinje što bolje. Prije svega morate razmišljati o tome, ako i nešto pripitamite, koliki je ubrzani rast i razmnožavanje te životinje da bi vam bila najkorisnija, Naravno koliko će donijeti hrane. Kad govorimo o tome o pripitamljavanju i vezi s mlijekom, tu je još jako upitna stvar.

Mlijeko dolazi relativno kasno i dosta kasno, bolje rečeno, u onim prostorima gdje imamo pisane tekstove, kao što je Mezopotamija, gdje imate hramove u kome ima jako puno i ovaca i koza. Vidi se da su ovce i koze, da je mlijeko tek četvrta kategorija po važnosti

negdje bi vam se čini da bi ona trebala biti prva jer onda ne morate ubiti da biste preživjeli. Međutim, to dolazi relativno kasno a to je 2600. godina prije krista dakle zapisima primarno je bila vuna krzno naravno meso iza pa tek kao što sam rekao mlijeko dakle u tom svom izboru čovjek je naravno tražio da vidi što može govido je u europskim relacijama jedno od prvih životinja koje je počeo pripitomljavati ovaj kontinentalni dio priobalni dio vuče opciju i kozu kao što je tamo negdje ono što sam već prije spominjao

Libanon, Turska i tako dalje. I onda se Europa i zapadni dio Mediterana uglavnom razvija u tom smjeru. Ali problem je taj što mi ne znamo kakva je njihova zemljoradnja. I da li imaju zemljoradnju? Mi vidimo tragove životinskih kosti u naselja, ali ne vidimo tragove sjemenki. Naravno, to se pojelo i ako trune, ono trune bez ostatka, kost se ipak sačuva.

I to je onda jedan problem, veliki problem, je li tamo uopće zemljoradnje ima. Ja mislim da je, postoji zemljoradnja, a to je ona jedna zemljoradnja koju mi naoko ne vidimo, jer nisu uvjeti za, za oranje, za kopanje. Ali ako vi zapalite šumu, izgori sve, i u taj, to je zapaljeno, vi možete baciti pšenicu, raž, zob i tako dalje, ječam. On će niknut sljedeće godine.

I tako će nicati više godina Ako ga svake godine bacate Dok se ponova priroda ne obnovi I dok ne počinje rasti ono divlje Onda on ide na drugo mjesto pa će opet paliti I tako dalje i onda će imati plodno tlo I to mi ne vidimo Mi nemamo tih traga da bismo to dokazali Dakle nema oranja, nema kopanja Ali se može priživiti upravo na ovaj način Selektivno paleći I onda sijući

Prije nekih deset tisuća godina počeo je prijelaz iz društva lovaca-sakupljača u ono što danas nazivamo civilizacijem. Poljoprivreda je bila ključna za taj prijelaz. Ona je promijenila naš način života. Jan Tattersall piše lovci sakupljači imaju potpuno drugačije gledanje na svijet od poljoprivrednika.

Zajednice koje žive od lova i sakupljanja identificiraju se s okolišem oko sebe i znaju da, s obzirom na to da ih on hrani i odjeva, prema tom okolišu moraju imati posebnu odgovornost. Što više, zbog načina života, lovci sakupljači moraju živjeti s manjom gustoćom naseljenosti i njihove su tehnologije jednostavne. To pak ograničava štetu koju oni mogu nanijeti svijetu oko sebe, iako su skupine lovaca i sakupljača u kasnom ledenom dobu istrijebile krupne životinje u nekim dijelovima zemlje.

Razvoj poljoprivrede promijenio je sve to. Umjesto da žive unutar okoliša i kao njegov dio, rani poljoprivrednici postali su suprotstavljeni silama prirode. Kiša nužno ne pada, sunce nužno nesija kad poljoprivrednicima odgovara. Produktivnost može varirati od godine do godine. To pak stvara ekonomske i društvene krize. A kad se ljudi počnu osjećati pogođenima hirovima klime, oni se počinju osjećati suprotstavljenima prirodi. Život postaje borba protiv prirode.

Poljoprivrednik se naseljava na jednom komadu zemlje. U njega ulaže golemi trud i ne namjerava taj trud tek tako napustiti. Kaže se da zemljoradnik u jednoj svojoj generaciji, sad ako govorimo generacije 30 godina, da se maksimalno može pomaknuti 20 km.

Dakle, ta seoba zemljoradnika ide polako, polako. On mora frontalno osvajati prostor. Ako ima ispred sebe šumu, on ih mora očistiti. Ne može krampovima, sjekirama ili nečim takvim, jer takvog alata baš i nema za nekakve velike frontalne bitke sa šumama, ali se može paliti. Dakle, onda polako sustavno čisti taj prostor, širi se, ono što je već na neki način izeksploatirao, potrošio je zemlju, da bi došlo na novu i seli se. Dakle, to je jedna spora seoba.

Kad govorimo o stočarima, onda imamo drugi problem, a on je opet ta selekcija. Što ćete uzgajati? Mala Azija ima ovcu i kozu. I to je onda primarno mjesto prostora domestikacije životinje. Međutim, čini se da je negdje baš jug Europe bio prvi prostor za domestikaciju goveda. Negdje oko šest godine, negdje tragova imate da u naselju imate goveda koje nisu ona pragoveda

Dakle, polako se pravi nekakva selekcija, u tome govedo se nekako genetski mijenja i tu ga negdje možete primijeniti, ali to nije opstanak, to su tek prve životinje koje su se našle negdje uz čovjeka, koje on možda negdje i zarobio i držao ih je negdje u nekim rezervatima, da tako kažem, iz kojih nisu mogli napustiti, ali to je uglavnom primarno bilo ipak prije svega za meso i naravno kožu i tako dalje.

Prema nekim antropolozima nije čudno da je Biblija, temeljno dijelo židovske i kršćanske vjere, nastala u području tzv. plodnog polumjeseca, gdje je nastala je poljoprivreda. I nije čudno da ta knjiga sadrži ono što antropolog Niles Eldridge naziva najzvučnijom deklaracijom nezavisnosti ikada napisano. U prvoj knjizi Biblije, u knjizi Postanka, piš. I blagoslovi Bog i reče im. Plodite se i množite.

I napunite zemlju i sebi ju podložite. Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji. I doda Bog, evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme, neka vam budu za hranu.

Prema Eldredžu, u ovim se recima može pročitati objava nezavisnosti od prirode koju su objavili prvi poljoprivrednici. Čovjek se odvoji od okoliša. Onaj pak dio o množenju govori o posljedici poljoprivrede. Stanovništvo se počelo povećavati. Poljoprivreda je odredila i koji će se dijelovi zemlje naseliti. Čovjek je prije svega morao vidjeti to što zasadi. Koliki je plod? Ako plod ima samo tri sjemenke, a stavio jednu,

Onda baš i nema baš puno koristi. Ali ako plod ima 10 sjemenak, sjemenki, onda je to korisnije. Dakle, tu je već mogao praviti selekciju onoga što hoće, jer je urod dakle veći. Naravno, vi možete zasaditi krušku i jabuku negdje, ali ćete čekati 7 godina da dobijete pravi urod. Prema tome treba preživjeti to sve skupa. Nije vam sve ako vi dođete na neku nizinu i zasadite, a onda krene proljeće i cijela nizina poplavi se. Sve se uguši unutra, sve nestane, nemate uroda.

Pa su neki prostori relativno, relativno jako kasno naseljeni. Recimo, naša lika. Mi nemamo do gotovo 1200. godine nikakvih stanovnika Aluice. Jer sva polja koja su tamo, mogli bismo govoriti o hercegovačkim poljima, nekakvim tako dalje, sva polja koja su tamo su plavna u proljeće. I ako nemate neki usjev koji ćete rano u proljeće zasaditi nakon poplava, koji će doziriti do jeseni, onda nemate tu šta tražiti sa zemljoradnjom.

To su prostori koji su postali atraktivni onog onom časa kad je iz Amerike, dakle nakon Kolumba, u novom vijeku, kad je došao kukuruz i kad je došao posebno krumpir, jer ste ga mogli zasaditi u proljeće, nakon poplava, niknuti i dozirjeti do jeseni, pokupiti ga, dobiti je relativno veliki urod i onda je to tako na razloga za opstanak.

U knjizi Invazija Barbara na Europu povisničara John Bagnell Bury, nomada opisuje kao čovjeka koji mora imati barem dva odvojena mjesta za život i da se on poput ptice selice mora godišnje seliti iz jednog mjesta na drugo. U Središnjoj Aziji sjeverni pašnjaci su zeleni u ljeto, ali zimi nemaju trave. Južne stepe u kojima tijekom ljeta vlada velika suša pa knude travu tijekom zime.

Otuda je potreba za dva mjesta za život. Bjure pišu. Nomadi nisu ljudi koji lutaju po kontinentu. Oni su pastiri koji imaju dva doma, zimsku i ljetnu ispašu, između kojih se stalno kreću, pod uvjetom da se klimatske prilike nisu promijenile i da su ih na miru ostavili njihovi susjedi. Migracije prema novim mjestima za život događaju se samo kada ta plemena netko istjera s njihovih ispaša.

Dolazak nomada u Europu drevnih skita, huna i svih onih koji su došli s njima i nakon njih, dogodio se zbog borbe za obstanak u azijskim stepama i zbog toga što je najslabiji u toj borbi morao pobjeći. Naši daleki preci nisu bili nomadi u ovom smislu, jednostavno nisu imali pripitomljenu stoku koju su mogli voditi na ispašu. Kada je čovjek pripitomio životinju kako bi od nje živio, počeo je pravi nomadski život

govori prof. dr. Aleksandar Durman socijal za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tek od tri od tripet godine vidimo izrazito stočarske narode. Može se naravno i vrlo rano se moglo opstati od jednog i drugoga, ali ipak neki krajevi preferiraju

Povijesno preferiraju zemljoradni, a drugi preferiraju Slavonija, recimo. Ipak preferira zemljoradni, a Mlika, Dalmatinska Zagora preferiraju stočarstvu, jer je takav kraj. E, naravno, imate raznih tipova stočarstava, da tako kažem, negdje gdje uzgajate ispred vaše livade,

Ispred vaše kuće čuvate stoku, ali to onda zapravo i ne može biti isključivo ekskluzivno stočarstvo jer morate imati nešto drugo za preživljavanje, jer taj dio stoke i on traži veliki prostor da bi preživio, a on se toliko brzo nerazmnoži da im je samo stoka ovaj, dovoljna.

Zato su bolje oni prostori gdje imate prostor gdje ćete živjeti, gdje će povremeno skupljati za zimu tu travu koju treba stoka preživjeti, ali ćete sa stokom otići negdje malo dalje od vašeg nasilja, u brda, u planine, ono što zovemo transhumantno stočarstvo, gdje će preživjeti ljeto cijelo, da se vrati u jesen kući i da onda preživi na onim travi, na onoj travi, na onom sjenu koje će čovjek pripremiti za njega preko zime.

Evo možda jedan konkretan primjer. Mi smo do prije 20 godina tu imali upravo na mjestu gdje danas razgovaramo. Prije gradnje radio i televizijskog centra su dolazili bosanski stočari. U rano proljeće, četvrtog, četvrti, peti mjesec, jer je na njihovim brdima još uvijek bilo snijega. A ovdje u nizini, Zagrebe dosta zanimljivije jer vrlo brzo nestane snijega zbog medvednice. I onda su stočari iz Bosne putovali, evo to tako, u ovim recentnim vremenima, kad uopće ne razmišljate o tome.

I napasali su. Dakle, obale Save tu u Zagrebu i jedna i druga obala su bile pune a, ovaca i to im je bila preživljavanje jednog kratko vrijeme da se vrate natrag. Naravno, to je onda bilo i drugih problema puto, putovanja a, preko zemljoradničkih prostora, što se događa kad stoka pređe preko toga, ali to je onda onaj jedan globalni sukob a, stočara i zemljoradnika.

Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrzanog programa Hrvatskog radija. O globalnom sukobu između stočara nomada i poljoprivrednika govorit ćemo i sljedećeg četvrtka. Povijest četvrtkom za vas su pripremili. Klazmeni urednik Maro Marke tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Tomislav Mikulin, a uredio je vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.